Berrien tenore azurekin, Pantzo Irigarai, baigurriko Elisa mukuru bete da atzo. Euskal gintza, Bertsularitza eta Elisa mundua bildu da, Emile Larrezenari, azken nagurren egiteko, meza edera, lekukotasun, Bertsu eta Kantuz Josia, lekukotasun horieta ikzoma itentzunen ditugu berrizailunen astapenianak. Okay. Biarritzeko kaxetak berriz eginen dira, eka inaren amazazpitiko goita abaterat, kot debazka ondartzan, hainzineko aldian gertatu iztripularia gogoan, besta nagusiki eguna egitea deliberatu dute antolatzeileka. Beste egsaako bestea bat geziarena itsasun iganndeuntan, parada ona ikusteko nola geziaren ekoizpena ah handitu den mila zorzioun geitze bat ziren dola hogeita ha amaurtte orai lau miletara helduak dira. Eta itsasun beti eko egka, bost pasei uh, familie abiatu duten desmartsa bat, hainitza elkarteak abiatu du proiektua odre okeka ok, aurkeztuko dauko. Aroa, zelua eta te patua, teloreuntan? No? Bai, eta oraino, lanoko txio egonen dira herrestan, baina hurtuko dira horiek eta haratzalde zinez edera behar ginuke, iduzkitsua eta temperaturako hoita iru, hogoita laugradu ingurukoak izanen ditugu. Da. Elisa Mundua, Bertsularitza, Euskal Gintza, Elgiretelatuazen Baiguriko Elisa Natsoa Txalian. Emilela, Rapez eta Eskoltzain Osuari, Azken Aguraren egiteko. Meza Ederra, Lekokotasun Bertsu eta Kantuz Josia errandugun bezala, denek azpimaratu dute. Emilela, Rek, Sail Guzietan eta Sail Horietan eginduen lan handia, Entzun ditzagoen Andres Urrutia, Eskoltzain Burua, Daniel Landart, Zanlulaka eta Pantsua Etxeguenen Lekokotasunak. Haundia izugarria, esan guratzua. Nekustu dote izan lagun guztiak, motz eta labur geratuko liratekela, hori definitzeko. Adizkide min-mina, adizkide gozoa, beti irribarra Espainetan. Oso seguru, Euskarazko kontuetan, eta hainbat eta hainbazalantza izan ditugunetan, batzarretan, emil, iparraldean nola? Honetara, honetara, honetara, honetara, bai, hartarra, hartar, herrian, hause, hause, hause, hause, eta guretzat, Guretzat altxorra, altxorra pertsona gisa eta altxorra bueno, euskal zain giza. Nik dutan goitzapen atxikiko dutana zelaik. Euskarra langilea. Dinkoak da kizomatiz idatzi duen, eta beti Euskaraz, eta beraz, bai, Euskararen zerbitzari hondi, hondi, hondia. Nik hene aprendiz guak uh, esker egin ditut. Harek erakutsi daut uh, nola uh, errimak eta berziren uh, zari eta teknika gutxineko inarrizko gauzakarekin uh, ikasi ditut. Euskaraz idazten ere, parte handi bat e, Emili Zordiotzeren herria aztekariari eskerrikasi baitut, eta ara guetzat izan da eredu bat, izar bat, maizu bat. Zordun gira bait eta uste dut berak utzi duen altxoha, agian altxoha eta zbaliatuko gira albezen bat, eta gukerea agian lekukotasun hori sunori beti eramanen dugu orainu uhunago, eta lekuko izanen gira, banan mil esker handi bat bizan dena Emili Eta beste legokutasun batzu ondoko, saioetan emila resenazak. Bestalde aviron eta beO rugbi talden parezkazia segitzen da Manumeren eta Serge Blanko bi-presidentek Bayona eta miarritzeko ausa pezeri eta akzio duneri Talde xede berria horreztu diete atzo Talde berriaren buseta amost miliona uro kualitaike eta elduden sasueinian berrian aslitaike talde berria eh, Talde berriaren izenik ez da horreino agertzen Miarritzeko haupa beho elkartekoak bezala Bayona konsultatzaileak ere kesu bateratze horta eta hori costeña te dute aracha liuntana silla que te ditene ginan duten eh, manifiesta al día en el gran anciano ori Eraikuntza ikuntza, ez da oberenian, departamentuan, hostiralian, bastimendu eta obria publikoetako ofizioan departamentuko federazioniak, biltzak nago seinendu mirritzen. Azken irurte hauetan, Eskoalegia eta biarnoaren artian mila irueun emplegu galdu dira sailortan. Enpresek xantier gutiago dute, orai bakarrik bilabetaren abantzia dute goreinian, eparoskal erriko ofizialek sufritzen dute gehiago, ego duten konkurenziarekin, bai ere, euro pako beste errezumetalik din langile engateika os tiraraliko bilzakak nago Xanpunuriiek eztabadatuko dira agunbestalde argentinako mediku talde batek salaketa bat egin du munduko mediku elkartean. Egeiteko, Espainiako ausitiki nazionaleko medikuek tortura salatzeak bazirelarik ez dutela deus egiten. Argentinako medikuek seikasulari agertzen dituzte, horiek hautatu dituzte, dosierroxatuak badirelakoan frogik ino munduko mediku elkarteari galde egiten dakote ikerketa baten egitea. Hepatitaren kontrako eguna da azken hau, paradaz baliatu da edelkartea informazio kampaina baten egiteko, eta bereziki irrisko gehien duen jendia eh, detekzio kontrolak egiterat mobit dibatzeko eta laguntzeko, horietan dira droga hartzen dutenak, gizonen harteko arremanak dituztenak, edo presoak, jazetik tratamendu berri bat plantan da, C-epatitali -hepat buru egiteko, tratamendua biziki karioda, eta eriguziek hartatzeko parada izan dezatela eskatzen du edelkarteak. Ekainaren ama saspitiko batera tira galendira hortena uh, miritzeko kasetak cote de vascon gaueko berta zena egunera pasatu dute eta astezkentauztigunean saspiuntai gauerdira izaren da asteburian aldiz gauerditik gauerdira bainan gauerditan dena burudatua datua de biurte gertatu istripua gogoan baitute oraindik eta its tripou la riena ke baitira den edana delarik Peio dike peyo clavier Horten, be formula berri bat proposatuko dugu. Beti eskoalkosta hortan, zenta leku izugarriada, eta ez baterik izan. Biarritziko kazetak, beti danik, eta beti kotz, nahi nuke erran, uh, kotere basko hortan uh, uh, izan endire lan. Eta, beraz, uh, ispiritua nahi genuke piskat, uh, piskat aldatu. Ez dugu, uh, danzaldi edo boatu denui uh, ideki bat uh, egin nahi, odiez mirritzen badida lekuako horren egiteko, nahi ginuke, familial et, eta, eta berotasun uh, piskat gehiago uh, edaman hortan, eta hortakotz, bai egunean zehar, hasiko gira, eguerditan, uh, gaur erdi hartio, eta musikak ere aldatuko ditugu piskat, gaurko uh, musika biztanena, baina behar behar gozoagoak emanen ditugula. Egunaz, proposatuko dute besta beraz aurtean, hau rentzat txokobatekin, eta gainera onartuak izan diren nostaleg guziek, amost horotarata, denek janaria eskaini beharko dute edatekoaz gain. Laumila bostuen prisuna sarra daiteke aldiberian gutzigora bera, eta orterako seurtasune horiek indartu dituzte, oraiak te sartze eta ateratze bakarra balima zen, lau ateratze izaren dira aurtena. <susurra> Be gisaako beste besta bat geian beste i gandian itsasun itsasuko ekonomian gerota toki gehiago hartzen dute Greziak dola hogeita ham gote baina bera bazuan baan gaurriggun gezikoizpena goradoa itsasuko inguruetanita dolageita ha urte inguru mila zorzioun gerez hite bat ziren orai uh, gutxi goraera laurogeita hamak ekoizlek lau mila grezi ondo dituzte ikerketa batekin da zenmakki horiek erakosten dituenak xaapa Shapata Elkarteko, Mariz Kachono. Diaz, yes, uh, laburantza gambarako langile bat izan haizanda Shapata Elkartearen za kerkitabeten egiten itxasun. Kondatu ditugu beraz delako laumila eskasha gerezi ondo erjian. Horietan, aski horrekatuak dira tokiko motak eta uh, orokorki bildu da ameka amabi tona gerezi. Eta euneko uh, berrogoia guti gura beera, uh, transformatzen da gehiena ergesimenta egiteko. Ikerketa aski uh, zehatzai izan da, uh, beze, txalde guztietan kondatuak izan dira arbolak, uh, saiatu gira karkulatzea ere uh, arbolaren uh, adina eta ere uh, mota. Beaz, uh, hortan ere uh, aldaketak izan dira, uh, duela, uh, beaz, ogoita amak urte itxasun kondatuak izan ziren ere gereziak, beaz, ordean, ziren mila eta sortziun gerezi ondo, eta gehiengoa uh, xapata zen, eguneko irurogoita amaha inguru. Eta gaur egun, uh, gure hiru uh, tokiko mota prinsipalenak dira pelua xapata eta beltsa, eta aski orekatuak dira. Greziaren besta behaz igandean, itxasuko atarri eskerparetaren inguruetan, goizeko amarrontan mesa, pilota partida ondoteik, mutxikuak, alaiak, taldeak, alaituko duen bazkaria, atxaldeko lau ontan aldiz, danza ikusgerria, ataitze taldearekin, eskolegiko kirolean erakosketa, eta mostak iterritan, mutxiko ta, talo. Eko eriskabat permakulturala eta parte hartzailea una hainitza elkartearen proiektua itxasue inguruko bospasai familiek abiatu duten desmartsabat da lehena hiperoskalegian permakulturala itza ezbaiginuen ezagutzen horren esplikatziak galdatu diugu odre ok elkarteko ali ma kultura filosofia bat da loez berdinak dituen hitz um, bat horregibelan bada hezkuntza bada etxea, bada energia bada nola nola jan etabar ellikatu, nola nola zaindu, nola hartatu... Eta ondorioz, permakulturan saiatzen da naturarekiko lotura hori ber sortzen, eta adibidez etxak eraikitzen badira, be modu egokian eraikitzen, eh, arborak nunkodak, nunkokatu, fruitu ondoak, baratzea eta, eta, eta etxea, be ere muortan ere ongi kokatzea. Eko eriska parterzailea erosiko ez duten lur batian, eraikina iluketea re ideia da alokatzea edo bada juridikoki Frantzia mailan erabiltzenen lege bat bai aunfiteotik deitzen dena frantsesez. Eta horrek jabeari uzten dio bere luja eta guri emaiten digu posibilitatea lujan egoiteko. Ejan nahi dube ez laurogoi urtez, jabe batek lur bat uzten digu eta gara joortan haizu um, dugu gure gure proiektua era maiiteko gure etxeinoak egiteko, baina, baina, Noski, eta hori egan gabe doa, urteren buruan, luja eta lujan den guztia, itzulia zaio jabeari. Horrek egan nahi du, bo, gu, noski ez gira geago hori izanen, hilak e, izanen gira, izanen ditugu behar ba ahu batzuk, hori duan posibitate lietaike augei usteko posibitate hori baina aldiz, etxeak ez iraienak izanen egan nahi du, ezin godituz dela, haiek saldu etxe hauek. Hor bizi, bai, baina legeak irrespetatuz eta saldu gabe. Baskiak ekoiztuko lituzkete beren konsumitza entzat eta gaineatekoak eskaini lituzkete adibidez, epizzeria, sozial baten bidez, behar duneli probusatzeko. Eko eriskaren proiektua astapenian da bakarrik, bainan dehi bat zabaltzen dute eriko etxeri eta lur jabeheri 5.000 eta 5.000 metrokarratu inguruko lur bat xikatzen dute, beren sedearen gauzatzeko. Eta barda, da intziriko gauan, Landruxen restaurant alizkariak agertu du munduko berroita amariatetxo beren entzerrenda, horien artian badira, lau euskal eriko Segeren tokian eman dute Donostiako Mugaritz Amaeru gerenian Bizkaiko Atxondoko Asador Txeverri Amazazpi geren Donostiako Artzak Emenetzi geren Bizkaiko Larra Betzuko Azur Mendi Oitabat geren Pariseko Saturrian Iñaki Azpitarte Eskualdun Xefarekin Gozera intzina Goizberi saioarekin Nazioarteko Gertakariak oraia Xinan urperatu dena unzitik hala aupresuna salvatu dituzte bakarrik mementoko. Soko hitze taldeak erloiaren kontrari dira lanean, onziaren bagnean bozak eta ojoak entzuten direla. Azaldu dute, ondorioz espero dute, jende gehiago salbatzen alko dutela. Ojoit, lauion eta berrogoita emezohtzi jende, zera bidaiari untzi bat urperatu zela atzo, yangzi, txinako ibai jaundienean, zikloi baten ondorioz gertatu da estripua, bidaiari geienak berrogoita amare talatunita bosturtearteko txinatak turistak dira. Femen mugimenduko bi frantses militante marokotik kanporatuak. VMSTK buruak hagerian edo Papo Hasar gaskiartu zuten jabako monumentu baten antzinan homosekualitatearen kontrako gastiguaren xalatzeko autoritateak berare ala atzilotu dituzte eta marokotik kanporatu blaterrek dimisoa aurkeztu du Rose Blatter FIFA edo nasoarteko futboltbolfeederazioko presidenteak dimosioa aurkeztu begi du duela laue egun hautatu zuten beina heda FIFAko zuzendaritzako kide gehienen hiruzua edo ustelkeria kasuen ondorioa da zazpi jende edo arguddu atilutu zituzten blaterrek geera presidente begiaren aukeratzeko ezoiko Bilzarga deiitu du ordu arte argoan jaraitituko duela aitortu du eta FIFA estimatu eta maiite duela azpi du eta Erakundearen zat, oberena baizik ez duela nahi, gogoratu du, inkaxe, eta aipatzen den izenetan Ali Princea eta Michel Platini. Gaiago ezaguna behar da futbolunduan. Rino laere iduriz, utakai da. Hai, ditaike... Uh, zat uh, favorita. Ez. Zat <laughs> favorita.